Як Америка дістала свою назву? На початку 16-го століття широкого розголосу набули листи Амеріго Веспуччі, в яких оповіді йшла про експедиції до Нового світу, про природу південних країн, побут і звичаї індіанців. Ці листи, адресовані друзям автора, були опубліковані без відома Веспуччі. Тож географ Мартін Вальдзе Мюллер видав книгу, у якій на карті західної півкулі було зображено землю, що складалася з двох з'єднаних перешейком частин – невідомої Землі та Америки. Давши новому материку ім'я Амеріго Вальдзе Вальдземюллер виходив з того, що Колумб досліджував Східну Азію, а Веспуччі відкрив новий материк, що простирається по обидва боки від екватора. Пізніше на картах Герарда Меркатора, 1512-94, уперше з'явилися слова «Північна Америка» і «Південна Америка». Так народилися назви материків Нового світу. Хто ж такий був Амеріго Веспуччі? Він народився в 1454 році у Флоренції. У службових справах перебрався до Севілії. А в 1499 році він увійшов до складу експедиції під проводом Алонсо Деохеди, до щойно відкритих Колумбом земель. Веспучі розповідав, що вперше плавання вони вийшли у травні 1497 року із Кадіса і через місяць досягли берега Центральної Америки, поблизу затоки Гондурас. Потім вирушили вздовж звивистої берегової лінії. Мореплавці часто висаджувалися на берег вимінюючи в Індіаніці золото на різні дрібнички. У жовтні 1498 року експедиція повернулася до Іспанії. У наступному році кораблі другої експедиції рушили вздовж узбережжя Південної Америки. Подорожуючи, вони виявили дві річки Амазонку та Пару. Веспучччя з декількома супутниками проплив по одній із річок на човнах 100 км. У своїх листах він яскраво описував непрохідний тропічний ліс уздовж берегів, побачених птахів і звірів. Потім вони обстежили океанське узбережжя і острів Тринідад. У червні 1500 року мандрівники повернулися до Іспанії. У 1501-2 роках Веспучі брав участь у португальській експедиції до берегів Нового світу, що складалася з трьох кораблів. Це було перше плавання Гонсалу Куеллів. Веспучі він попросив стати штурманом. Разом вони відкрили 2000 кілометрів узбережжя Південної Америки. Під час другого плавання Куеллів, 1503-4, вже на шести кораблях, Веспучі командував каравелою. Біля відкритого ними острова Вознесіння три кораблі зникли безвісти, один затонув. Веспуччі самостійно прибув у бухту Тодузу сантус і відправив на плоскогір'я загін, який заглибився всередину країни на 250 кілометрів. Плавання уздовж берегів Південної Америки дозволило Веспуччі визнати її новим материком. Саме Амеріго запропонував іменувати цей материк новим світом. Веспуччі обвинувачували в тому, що він незаслужено присвоїв славу першовідкривача Америки. Несправедливе обвинувачення. На цю славу Анарігове спутчі ніколи не претендував. Вона знайшла його сама.